Ongi etorri errefusiatua mugimenduak deituta bidazoaren bialdetako aldeetako elkarteta erageien atxekimenduarekin mugak zabalduz martxa Euskal Herriko hainbat herri zeharkatu ditu asteburu hontan. ontan larunbata goizeko amartertietan iruneta endaiarteko Santiago zubian zuten itzordua Euskal Herriko txoko ezberdinetatik etorritako berreun lagun biltzen ziren arantxa lukas eta kepage bara ongi etorri errefusiatua mugimenduko kidea Astengea hemen hendaialdean aldean ze En salato baino dugu hemengo muga badirudi ezagola baino pasatzen direla eta ba derenciones en egoten bai, direla bai, bai. bai ireki dutela orain dela gutxi ziè bat eta ja beteta dagola baina orain ere naideu salatu E, zehatmehatze arman salmenta eta alegia horren ba, ondorio diera e, gertatzen ari diren gerra guztiak. Uh -huh. Bai bikargatzen direla Arabi Saudidira di joan ez bai. e, armak Jimmenera jemen, eramaten dituzela eta hor Bilbon ere salatzen dugu kanpamendu badagola. No migrante gazteak saiatzena dira beste lekutara juten, eta harresiek ha di deregi dutela, eh? Martxanen lehen ekimenan daiko erretentzio zentroaren aurrean izan zen. Europar batasunak eta frantxez gobernuak migranteekiko duten politika salatu zuten, amaia fontan etorkinekin kolektiboko kidea. Uh, presonde egibat migrante entzat. Salbu, zeldatik ateratzen aldirela, baina bestenaz presonde bat da, eta uh, aurre espulsio tokia. Hanei baita, hor ditugu uh, migrante ilegalak, uh, uh, hartuak izan direnak karikat, mugan, trenetan, geltokietan, eta zentro uh, urtarat eramanak dira, espulsatuak izaiteko. Beraz, simbolikoki importantea zen erraitea, hor uh, prestatzen diguten politika frances estadoan, Ez dela bate migrantean uh, onerako. Iadanik politika gogorra da, baina uh, datozen hilabetetan uh, ikusiko dugu uh, Macronen politika dela. Migrante onak, beretzatu onak dienak, atxiki eta besti guztiak esputxatu. Egan nahi baita, gero eta jende gutiago uh, eskuratuko duela babes karta. Eta beste anitzzeko kanen dutela ezetza, eta esputxatuak izanen dira jatorrizko egirat, jakinez Afrikan kaosan handia badirela, uh, digdakturak, tortura eta abar. Badira ere eki aldeko, Europako eki aldeko migrantean itz ere hemen, egan behar da. Eta nola, Europan den beren egia ez dira konsideratuak egiazko refusatuak bezala naiz eta adibidez albañan uh, arazo politikulariak izan eta, uh, eta eskubide, do, oinarrizko eskubideen ez errespetatzen BTA da, zentroan berazko itamabi toki eta BTA uh, eta pentsatzen alda, gainerat uh, igorriak direla egunero bordale eta uh, tolosarat xarrat beste hainbat Endaiako erretentzio zentrotik en martxa irun aldera jo suen. Martsaren buruan etorkinek Mediterraneoa zeharkatzeko erabiltzen dituzten ontziak ikusi al izan genituen. Jose Iriarte, Bikila, oarzo elkarteko kidea. Bai, eh bueno, Ninazor, eh orrarentzeri barago talde bat, Oharso taldea daitzen saiona eta lana egiten dugu arazo sozialetan, marginazioan eta e, injustizia ororoen kontra. Ordun, asfalt dit daukagu harremanak E, este ondieto refugia refugiatuekin sate baterako Arrantzikaldia barruan Oriazunibaila jaitsi denuen balsauekin eta irudikatu genuen e, bueno erresifatuen e, lurreratze bat. Ordun ideia hori bera ekarri dugu honea e, e, irudikatzeko e, askotan mugar pasatzea se arriskua daskar Batez ere, e, mediterraneo hori bihurtu danian mare mortun bat Eta gure ustez hemenatzean dagoela da ondamendi bat Eta zoritxarrez, Europa ustez demokratikoa, gizale den Europa horrek gotortu inda Eta berdin zaio e, kanpotidatorren jendea geien eta miseriatik Edo gerrazik ihehildaoz zen ohietan kalean ustea. Edo zen baldintzadan. eta gainera iuditzen direnei, sartzen dituzte internamentzu zentroetan eta hau onda mendi bada. Ikaragarrizkoa hogeita bat mendeko Europa honetan gertatzen naidana. Horregatik Euskal Herrititik e, eta gure alea jarriz, Honen kontra gaude eta horregatik gaude hemen. Justo, bidasoa, gure herria e, banatzen duen, bidasoa honetan, adiratziz, ez duguru nahi e, e, murorik, ez duguru nahi arrezirik, ez duguru nahi fronterarik edo mugarik, e, herrien artean, jendeen artean, hemen, inor ez da illegala, ez da refikiatua. Denak gizakea gira. Et, Eta horren alde gaule. Ba, Ezeko dugu erropar batasunaren politikari bueno, e, kritika egiten diozutela, baina baita ere Euskal Herakundei zer eskatuko zenieke? Bueno, e, a ber, Lendabiziko estatuei, Franciko estatuei, Espainiko estatuei beraile daukatelako legalitatea. Aldi berean ere Euskal Herriko istituzuei e, behar duten guzia e, egiten ez duetulako. Egila da Eusko jaurlaritzak, politikapiskat ezberdina daukala Espainiko ekin, baina azken finean, beraiek ere, hortan instalatua daude eta ez dute benetako politika bat egiten arrezziak e, kentzeko eta o, e, etorki nahi ongi etorria egiteko. Eta okarrena da, Europarena, hori ja, izu arrezkoa arrizko, da, Europan, Gartzen ari dana. Frantziako eta Espainiako mugen artean, bero-beroan egitako kanporatze sistematikoak kritikatu dituzte, baita Espainiako armadak eta natok bardean antolatzen dituzten gudan txeguak ere.